اللهم و بركاتك الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين ولا حول لا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد wa wa ashabi whtada bihadith wasanna bitun ila yaumiddin amma ba'du ibu-ibu bapa-bapa kaum muslimin dan muslimat yang dihormati didekati sekalian terlebih dahulu bersama-sama kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana melimpah dan kurnianya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 16 lah, dalam surah Luqman. <tuh> Amin. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan rizin. Ya bunyay, innaa antakum itqal habbat min harjalin pada kum fi sakkah. Pada kum fi sakkahin atau di sirmawat atau Allah. Inna Allah laatifun khabir Ya ayyuha manayya aqimissalata wa'mur bil ma'ruf wa'ahzanu munkar wasbir 'ala ma qada Inna dhalika min 'azmil umur Wa la tushir haddaka lin nasi wa la tamsitil ardi Marha Inna Allah inna Allah la yuhibb Kull muktalin fakoh, waksid fi mastik wajud min saudik, inna ankar al atwat ila tauful Ayat nublas, ingat 19 Maksudnya, hai anakku, sesungguhnya walaupun ia seberat biji sawi, jauh berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi. Nescaya Allah akan menampilkannya. Sesungguhnya Allah Taala Maha halus lagi Maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk al-hal yang ditetapkan. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunaklah suara. Sesungguhnya seburuk-buruk suara kelak suara gadah. Baik Pada seminda musim kuliah kita menyambung nasihat Luqman kepada anaknya. Pada kuliah yang lepas Allah Taala menceritakan bagaimana Luqman dalam ayat yang lepas Allah Taala menceritakan bagaimana Luqman nasihatkan anaknya yang pertama wahai anakku jangan menyirikkan Allah Taala syirik itu adalah satu perbuatan yang amat dari. yang kedua nasihat loqman kepada anaknya supaya taat kepada mak bapak kerana mak bapak itu mengandung kamu dengan dua kesusahan pertama kesusahan ketika mengandung dan kedua kesusahan ketika mana lepas mengandung dan Kecualilah kalau sekiranya mak bapak kamu itu menyuruh membuat nyutuhkan Allah Taala, Maka tidak wajiblah kamu su'an. Tetapi bergaulah ia dengan sebaik-baik tergaulan. Baik itu pada kuliah yang lepas. Jadi pada pagi ini kita sambung. Permalulahu s.a. Dan Syed Luqman Nabi. Yang ketiga. Ya Bunayya. Innaa anta in kumisqal abbatin min hardalin, fatakum fi zikrah, atau fi samawati atau fil al Yati bhih Allah. Inna Allah latiful al kabir. Wahai anakku, kata Laman. Innaa anta in kumisqal abbatin. Sesungguhnya iya akhir perbuatan zulin, perbuatan dosa itu. Walaupun dia sebesar biji sawi Iaitu sebesar zabak Dulu ni orang panggil biji sawi Sekarang orang panggil etum lah. orang Benda yang sangat halus Haa baik Fata pun kisah, Sama ada kezoliman itu Atau kesalahan itu Sebesar biji sawi Di dalam batu Ataupun di langit Ataupun di bumi yakti bi Allah. Necai Allah Taala akan tampilkan akan hisab semua sekali itu. Kerana apa? Kerana Allah Taala itu nazifun khabir iaitu maha halus -maha ha, dan maha mengetahui. Ah baik. Qaulimin dan muslimat sekalian. Di dalam ayat ini Luqman nasiatkan anaknya Yaitu yang pertama sekali kamu kena ingat Perbuatan dosa, perbuatan zoneh walau pun kecil cara mana Kamu duduk dalam batu pejab, kamu duduk di luar bumi, kamu duduk di langit Kecil cara mana pun Tuhan tahu ha. Jadi kondisi ni dalam usia maklian Lokman mengajar kepada anaknya Supaya mula-mula sekali yang kamu pokok pasal kena takut kepada Allah Taala itu maksudnya. Begini, ha, inilah cara pendidikan dalam kita dan pendidikan luqman. Kamu simpan, dan simak kelian. Kita zaman sekarang ni diajar takut kepada undang-undang. Ya saya tak dapat nabi. Benda undang-undang ni adalah penting. Undang-undang ini untuk mengawal manusia. Tetapi jangan takut manusia. Jangan didik manusia atau didik anak takut kepada undang-undang Atau takut kepada orang. Itu sebab dalam ayat ini, dalam ayat yang ke kenal surah Lokman. Didik, eh anakku. Walaupun sebeka zaman, kamu duduk di mana? Dalam batu ke? Di lagu ke? Di bumi? Menurut mana lagi? Negara berada, ah, ha? lari bumi dalam batu. Sekalipun kami buat ke dalam atas kesalahan, Allah Taala akan tampilkan. Ini ha, yang dikatakan kaum Muslimin dan Muslimah kita, tegak nak diajar kepada kita pendidikan akidah pendidikan tauhid ni kepada anak kedai dimasukkan. Itulah yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ha, jadi zaman kita sekarang tak. Kurang diajar begitu. Kurang diajar gitu dia ajar begitu. Dia ajar begitu muslim dan muslim Cuba kita tengok ya. Ha, minta maaflah. Orang yang ajar anak, anak di masa kecil lagi ilmu akidah, ilmu tawriq. Dia akan muslim dan muslimah kelihatan. Kita nampak kurang. Bukan sekadar kurang. Kadang-kadang orang dah diwasa. Minta maaf tak. Kadang-kadang orang dah umur. Sebut masalah akidah pun kadang-kadang berlaku -kadang lagi abang banyak tak tahu lagi. Ah ha, jadi kau muslimin dah musylihatkan segala pada asas yang sudah tersilap, pada asas yang tidak dimulakan. Ada ha, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu taala. Kerana apa? Karena sesebutan zar ustaz zar sekalipun, kezaliman dan kesalahan iaitu akan ditafsirkan. Okey. Saya buat tunjuk buat sebab kau muslim ataupun bukan. <tuh> ha, Ambil sana. Kalau zaman sekarang ni kalian buat dosa. Itu sebab dalam satu riwayat. Imam Al-Bukhari. Imam Allah Ta'ala. Adis daripada Anas bin Malik. radhiyallahu Radiyallahu Asyid. Ha? Adis ha? Anas bin Malik. radhiyallahu Asyid. Riwayat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik. Kami kalau buat tujuh perkara ni. Amat besar dan satu ayat ijitan ibu asal bahanmu because kecenderungan jauhkan kamu daripada tujuh perkara yang dibinasakan. Kami dosa kecil di zaman Rasulullah dulu, kami anak besar dan dosa besar kami anak lagi besar. Tapi zaman kamu sekarang. Haa Sekarang tu zaman bintang Zaman tabiin, Ya Angaz bin Malik dia bercerita pada zaman tabi Karena Angaz bin Malik dia kemurusuan sahabat Nabi Yang umur dia panjang Oh umur dia panjang Ingat sambung Dia hidup zaman Nabi Zaman tabi Dan zaman tabi Panjang umur dia Ada setemua riwayat mengatakan 87 tahun Ada setemua riwayat Umur dia 99 tahun Anas bin Malik. Ha, kerana sabit daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ibu Anas bin Malik ni datang jumpa Nabi. Ha, ia kata ya Rasulullah, Anas ini baik dengan kamu. Ha, sebab Anas ni pernah jadi kandang Nabi selama 10 tahun. Hidup mak dengan Nabi. Berdoalah kepada Allah Taala supaya Anas ini panjang umurnya. Ha, berkah berfikinya Dan begitu juga ramai anaknya Lalu Rasulullah pun berdoa Tiga doa itu mustajab Rasulullah berdoa rezeki berkah buah umuran Tak berbuah, dia berbuah ha, Umur dia 99 tahun Walaupun ada sejarah kata 89 Anak dia ramai Anuk, Anak Allah Bimalik ni ada 100 orang Oh ramas. Satu orang anak ni. Mok ni cucu ramai. Tapi isteri tak sebut berapa? Ah, sejarah tak sebut isteri berapa? Sebut anak je. Kemungkinan isteri tu ramai juga lapan kali. Kalau isteri seorang anak seratus. Qalu inna lila wa inci wa resul. Dia baru. Ah, di. Jadi kalau muslim Allah ni di zaman tadi ni. Ah. Atas zaman tabi itu Zaman pemerintahan Iaitu Hajar bin Yusuf Al-Faqafi yang zolong itu Pun dia sempatkan ha, Jadi dia kata Kami Dia besar dia Anak bin Al-Faqaf pada zaman tabi Tab Kami di zaman rasulullah buah Dosa kecil ni kami anggap besar dah Dosa besar Lagi kami anggap besar Apa lagi dosa yang Nabi kata Ejitanibu asaba'an mubiqaf Jauhlah kamu daripada tujuh perkara yang bernasihkan. Apa dia? Asyukubillah. Syirik pada Allah Ta'ala. Yang kedua, asihir. Si? Sihir. Sihir dalam seorang orang fikir. Haa, macam dia. Yang kedua, makari Makarribah. Yang seterusnya, ialah Medahkir kepada mak bapa. Yang seterusnya, kau muslimin dan muslimak membunuh diri. Ia kecil Terusnya lagi Kau muslimin dan musimil, Melontarkan fitnah Kepada orang yang baik itu berzinah ha? Dan begitu juga Kau muslimin lari daripada peperangan Jadi benda tu Kami anak besar anak Di zaman Rasulullah SAW Jadi zaman sekarang ni Bunuh orang Biasa tak biasa? Biasa je kau muslimin dan muslimin Kalau buat dosa kecil pun Orang biasa je Takpelah Dosa kecil Ambil ismayang Habis lah Haa Jangan habis Haa Boleh paham Haa Baik ha. Itu permulaannya Berasas kepada Ingatlah Wahai anakku Walau kamu berada Sekalipun Di gunung Di langit Di, di bumi Haa Allah taala Akan tampilkan Akan hisap Semua sekali Haa Ini dikatakan kaum Muslimin Kalau kita belajar Dalam kitab hadis Di Dalam Radiyah falihin Sudahlah namanya ba' al-muraqabah al-muraqabah iaitu ba' mengawasi perbuatan dan perkataan kita dengan sebaik-baik mungkin ah baik itu dah tepat bang muslim ah semem sekali Allah Taala akan tampilkan walaupun sedikit baik kerana apa ya innallaha latifun khabir semua Allah Taala itu maha halus maha halus dan maha mengetahui. Aku maksud halus ni kau muslimin dan muslimat. Halus sini cermat. Allah Taala tu maha cermat. Dia takkan lupa dan Allah Taala maha mengetahui atas segala perbu perbuatkan kamu. Tersa ada tipu dah, tersa ada putar belik kau muslimin. Semua tahu dah. Ha baik. Cuba kita lihat ya kau muslimin. Nak tahu macam mana ya? Segi ilmu Allah Subhanahu wa taala kalau kita bincang sedikit kau muslim dan muslimat sekalian, kadang saya sebut Allah Taala ni Mama tahu dia tahu dah orang tu ada ni rasa, orang tu ada subtu. Maksudnya kalau fikiran kita ni kalau berlaku kiamat, kalau Allah tak buat masyar, tak buat timangan pun tak apa dah, kerana Tuhan memang tahu dia. Lepas ke kiamat, semua dah rasa, semua masuk syurga, Tuhan tahu dah tapi Allah Taala ni kaum muslimin dan muslimat kelan wala siapa maha mengetahui dia maksa. diperlihatkan dipersaksikan dan juga ditampinkan setiap perbuatan manusia nak tunjuk sifat keadilan yang hakiki. Ah ada kata ya ti bi Allah tuan datang satu persatu. Ha, baik. Ah ha, semua sekali tak boleh nak mengelaklah kaum muslimin dan muslimat. Ha, ah baik. Dan saksi Allah Ta'ala Sangat banyak Di kalangan makdekat Di kalangan kitab yang tertulis Dan begitu juga langit bumi. Ha? Menjadi saksi kepada manusia Dibangkitkan semua Malu. Hingga dia sebut dalam satu hadis ha? Hingga Allah Ta'ala datangkan Kalau seekor kambing Kata Nabi kambing. Menanduk kambing yang lain Hingga patut tanduknya. Nekan desaya kambing itu Akan dibangkit di arah kiamat Untuk tanduk pula Kambing yang mematuhkan kambing yang lain As-sudak al-Muslim Jadi menjadi pembahasan di kalam adil ulama Ya Ustaz Kita tahu dalam buk ini Kambing itu berdosa ke tak berdosa Sampai nak berdosa Tanduk orang lain Luang dia Sebab Rasulullah kata Kambing yang mana yang gaguh ni ditanduk tanduk kami yang lemah tu Sampai kami yang lemah tanduk Nah, Dua-dua kami yang lemah, yang ni dibangkitkan Maka kami yang lemah tu eh, Tanduk pula kami yang gaguh Jadi, perbincang alih ulama Ya Ustaz, kenapa hadis berlaku macam itu? Sedangkan benda binatang-binatang ni Allah Taala SWT kira suap binatang Tak ada syariat, Ada binatang tu ada pahala, ada dosa Tak jauh. Jadi kenapa sin yang ada itu? Imam Nawawi orang muslim dalam syarah muslim. Dia kata bagi aku aku tak nak ta'wil lah ni. Aku tak beti nak ta'wil lah. Aku mana ta'wil lah. Kalau kambing tu dibangkit, dibangkit lah kat mana-mana sekali. sekalipun. Ha, kata Imam Nawawi. Ha, kata ulama' itu ibarat. Kalau binatang kambing yang tak dosa ataupun... Allah taklah buat Nabi buat ibarat menjadi apa ha, ha, Bolehlah, musimik musimik dia Apa tak lagi Haa manusia Haa macam dia Bolehlah pakat menuntut Belas tu kaum muslimin Dan muslimat Dia elak-elak Haa macam Di atas dunia ni Macam-macam boleh Boleh berlaku Haa macam Karena asasnya tidak ada Abai, Kita pendekkan Yang kedua Sifat lukman beri nasihat kepada anaknya Ya bunayya ya tempat ya aqimi solata wa'mur bil ma'ruf wa'ha 'anil munkar wasbir ala ma asaba in zalika min azmin al umur Ya tempat nasihat Luqman ya bunayya aqimi solat dirilah kamu akan sembahyang jadi kaum muslimin dah mesejam kelihatan, kenapa perpenting sangat kaum muslimin sebut kali semaya, tiap kali semaya, apa perpenting sangat. Imalah penting, kaum muslimin itu sebabnya dalam islam ni ada dua pendidikan. Orang kata pertama pendidikan jasmani, jasmani mana? Kesihatan tubuh badan. Yang kedua pendidikan iaitu Ruhi. Pendidikan roh. Ruh. Semayang ni kaum muslimin dan muslimah kelihatan, dia ada dua pendidikan. Ha, kita ambil oh, yang lain sikitlah lah Pendidikan jasmani dan pendidikan Ruhi. Ha. Bahkan kaum muslimin dan muslimah, ada satu buku yang dikeluarkan oleh Jakim. Bagus buku ni. Ah, ha. pastoh salah. Kenapa tujuh? Kenapa rokok? Kena betul? Ada dari sudut kaum muslim diperbahaskan. Iaitu dari sudut jasman. Kaum muslimin dah musimak kalian. Kenapa duduk tak dan bacaan Kenapa baru banyak bahas? Di jasmaninya kaum muslimin adalah kesejahteraan badan. Itu sebabnya Ada pendapat-pendapat ulama Di kalangan Adi Sufi Di antara Ibrahim Ida'ah Orang yang banyak sujud ini Pikiran disergah dan sehat Betul kau muslimin dan muslimah Itu sebabnya lah hadis yang kaum muslimin dan muslimah ada sebut Hubibailaiya minat dunia Yang ku kasih daripada benda dunia ni kata Nabi Pertama, an perempuan. Itu, ita hilang. Yang kedua, minyak wangi. Waju'ilah kurrat sa'ayun ni fissolat. Aku jadikan penenang mata aku, di jiwa aku, dalam semayang. Bisa, Nabi pun ada tension, ada stress. Tapi, bila dia semayang, semayang, dia berilang. Kenapa? Aa, ada penyelidikan rohi, ada penyelidikan jas, jasmani. kamu sini. Tapi, buatlah. tu sebab dia suakimah dirikan solat. Ah ha, jadi kau muslimin, mak bapak, siapa-siapa dari pimpinan didik kalau bapak didik anak dia mendirikan solat, kalau seorang pimpinan didik rakyat dia mendirikan solat. Nak didik mana pimpin-pimpin kau tak sembang juga. Ya benar. Susahlah kau muslimin dan muslim akleh. Buat dia dulu, dia ada falsafah buat benda ni. kata sebab kata profesor dia pahamkan, kita percaya. Jayakin sungguh. Bahawa Allah Taala yang membuat manusia menjadi manusia. Maka Allah Taala tahu apa yang ada pada manusia. Macam seorang pomin. Ha? Dia pomin motor. Dia tahu di mana tempat. Kalau motor itu rosak. Mana tempat dia boleh baik. Kan ini pomin. Alhamdulillah. Itu dia masalah. Itu ha? banyak sangat ajis. Yang kita sebut. Kau muslim dan muslimat. Rasulullah memberatkan salat. Ha? Ini orang tak biasa ni. Orang -orang Muslim, kalau tengok hadis ni, memberat sikit. Itu sebab dadah-dadah kata, Suruhlah anak kamu itu semayang ketika umur dia 7 tahun. 10 tahun. Dan pukul dah ia umur 10 tahun. Kalau tak semayang. Kamu sudah mencimak kejalan. Ya. Kita buat bincang. Budok ni kalau dia tak balik. Kalau dia tak balik lagi, dia tidak dosa. Tapi mak bapak dia... Kalau tak suruh anak tu semayang, mak bapak tu berasa. Sebab itu kewajipan mak bapak. Kalau mak bapak suruh anak dia solat, anak tu tak semayang, anak tu tidak berasa. Karena umur dia tak balik lagi. Tapi kalau mak bapak tak suruh anak dia solat, umur tujuh tahun, dan tak pukul anak dia umur sepuluh tahun kalau tak solat, mak bapak tu berasa. Ibarat begini kau mesti nak mesti Tanggung jawab mak bapak beri nakak. Kalau mak bapak tak beri makak, anak tak boleh sek muslimin sihat kali dia Dia tak muntah macam menuntut. Tapi mak bapak dia sekala itu tanggung jawab mak bapak. Boleh paham Termasuklah menyuruh anak dia solat. Umur tiga tahun, dia tahun, dah sepuluh tahun. Itu tanggung jawab bapak. Kalau mak bapak tak suruh kamu muslimin dah muslimat, itu, mak bapak pun ha, di sinilah kaum muslimin dan muslimat menjadi kekeliruan. Ha ah, jadi, atas sebab bapak kata ala kau apa, menggeli kecil lagi. Apa ah, betul lah kecil lagi dia, tapi tak berjawab bapak kata begitu. Ha ah, jadi, awak kau musim dia musim makan. Ha jadi. Ah, atas sebab susah ya. Kita ni kalau-kalau nak pilih melantur pun tak kisah lah, solat ke tak solat tu. Tak kisahlah. Baik ke tak baik, asal semak kaya sudah. Ada satu cerita kamu. Ah ha, cerita dululah. Ah ha ni. Ini kita boleh nantu ni. Seorang kibar tabiin, seorang ulama tabiin yang besar. Nama dia ah ha, Qamusaid bin Musayyab. Atau kata Said bin Musayyab. Tapi gelaran yang tepat Said bin Musayyab. Musa Musayyab. Ya. Dia seorang ulama tabik yang cukup besar. Terkenal kaum muslimin dan muslimat. Yang pernah mengeluarkan apabila dia saat nak meninggal dunia. Wasaq sayang ke dia, wafat menangis. Lah. Said bin Musaid kata, "Buat apa kamu tangiskan atas kematian aku nak mati ni?" "Aku sudah ada bekalan," dia kata. Bekalan. Selama empat puluh tahun aku... Empat puluh tahun. Mereka. Aku tidak pernah meninggalkan takbir rata ular bersama imam. Maksudnya, Semayam berjemah oh, 40 tahun. Dia tak raja tinggal. Bukan tak tinggal. Masbub pun tak kena. Ha? Masbub pun tak kena. Dia kata, selama empat puluh tahun aku Semayam berjemah. Oh, dia kata tak pernah aku tinggal takbir ratu ular bernasak kita ular ini, imam takbir Allah buat akhidatul bertakbir tak pernah aku tinggal tak buat apa ni tak boleh cakap jadi kau musim Syed bin Mosayib ni dia ada dia ada anak perempuan anak perempuan dia cantik-cantik pun kau musim cantik cantik tu cantik. Cantik. Cantik. sebabkan anak-anak tu guru ni nampak cantik-cantik leka ke rumah kita nak minta ke segal. Ha. Bila taik rumah syarikat dia, buat kelab di rumah dia. Dia buat kelab rumah dia. Oh, ramai orang datang. Pemuda-pemuda paling ramai sekarang. Kadang-kadang berkata -kadang datang nak mengaji. Dia nak tengok anak perempuan dia. Adik juga begitu. Dia dah sejarah. Punya cantiknya kamu. Saya tak tahulah cantik tak mana. Saya tak tahulah. Tapi cantiklah hingga anak raja anak kolipok minat anak perempuan dia eh jarang orang muslim dan muslim, muslim pasal sandal, cantik ni, raja tak minat Betul. orang kaya je minat baik, kenalah bersandara jadi akhirnya dia hantar wakil untuk melamar Sa'id bin Musayid bila datang pinangan nak raja, dia tolak. Dia tolak. Dia tak nak terima. Terang-terang aje. Lepas tu, mari kali kedua, pun tolak dulu. Bila wakil raja tolak, ha, khalifah mari sini. Khalifah mari sini dekat kali ketiga. Pandai. Lalu akhirnya kaum muslimin dan muslimat kelihat bila Qalipah mari melamar untuk anaknya. Pun Taib Nusayyid tu tolok dia. Qalipah kata dia nak alasan. Sebab apa tolok pinangan anaknya? Sebab apa? Taib Musayid kata. Sebab aku tolok pinangan anak, anak anak kamu. Dia tak nak Qalipah Kerana aku tak jamin. Anak kamu boleh jadi agama anak aku. Oh ya Allah. Dia anugerah asyam dia. Ha? Kerana aku tak jamin. anak kamu boleh jaga agama anak aku. Hebat tak hebat begitu? Hebat kalau muslimat. Zaman sekarang. Kerana aku tak jamin. anak kamu boleh. Boleh makan, minum, anok aku. Itu tu ha, muslimat. Itu orang zaman sekarang. Itu emak pentingnya ha, kalau muslimat. Itu kata. Tempat akhir masalah. Subuh jadi tak isu kamu tapi zaman sekarang ni buat solat dia memang tak dikira kalau kita kaji buat undang-undang cuba tanya ada tak undang-undang menetapkan bagi orang tak solat ada tak ha? takde merah tapi kalau tak pakai topik kelejaan ada undang-undang yang kalau tak zakat dia ada undang-undang orang tak zakat dia hentak akam set pun ada unang-unang dia akan potong kalau duduk dalam pen dia akan potong melalui pen <tuk> kalau tak puasa ada unang-unang tapi kalau tak solat kenapa tak ada undang Apa pelik tu kau musim dan musim. eh kau sebut mazahak ni ketak sangat kalau ikut panggangan mazahak kau musim dan musim pendapat mazahak orang tak solat ni ukum dia pe dengan nyata. Imam Ahmad cakap dia direct gitu. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Masalah qatl muta'midan maka dekat al-jihara. Bahasa pun meninggalkan sembel dengan sengaja, maka qatl yang nyata. Pendapat ini juga pendapat cendan ali. Orang oh, qaping. Wajib dibunuh. Oke, okay. ala ustaz itu Imam Ahmad kita Malaysia ni maka Imam Syafi'i oh sejak lalu kamu amat Imam Syafi'i demi ni kelekok kata ha? bagi Imam Syafi'i apa kita ni dapat Imam Syafi'i pula aku dapat Imam Syafi'i Imam Syafi'i dia dapat gulik Imam Malik orang tak semayani dosa yang amat besar dan diberi tempoh 3 hari kalau tak solat dulu tak ada baju ini bunuh Imam Syafi'i kata bunuh atau tak? manusia katinya beda iman syarie. Enggak ada gua. Ah sudah. Nak kelekok ke mana? Ya Ustaz